Triggervarning! Lyssna eller dö! Kitos! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Triggervarning där vi denna gång ska diskutera kring ledarskap i dess många olika former. Mer eller mindre lyckade. Management pipe. Merkele. Precis. Vi försöker att inte kanske ha så många svordomar, för det hör väl inte till god ledarskap att man svär okontrollerat. Varför no, fittar ni Kanske för att det, det kan framstå som obildat. No, men kuken också. <laughs> Satan i gatan. Um, ungefär så. Ja, men det är dåligt lädarskap, Nikolaj. Du, du kan inte ge mig sådana där öppningar. att jag, Du vet ju att jag inte kan, kan behärska mig själv. Nej, nej. Jag, jag, jag vet det. Men du, du är ju, man kan ju inte ge sparken åt dig heller. Nej, tyvärr. Men, <laughs> äh, men vad du var. Äh, just mm. du. Ja, om, om du skriver tillräckligt många arga e-mail med många superlativ så kan det ju hända. Att jag äntligen får gå. Så hjälp till att jag med den där välförtjänta knuffen. Ut i verkligheten. Genom att skriva till triggervarning.gmail.com ja. Så vet vi att vi är älskade. Precis. Och, och om ni kan hjälpa oss att få eh, hashtaggesparkenåtsami. Att eh, trenda på, på Twitter. Så hittar ni oss där att Triggervarning 1 Jo, men uh, du kan ju också höja Nikolaj och hans ledarskapstalanger till skyarna på vår Facebook där vi heter Triggervarning Kom dit så kommer mm. han att teckna dig som sina franska flickor mm. <laughs> det, var ju, det var ju en intressant koppling till ledarskap det. Men, uh. Top of the world Jo, innan den sjönk Ja, men det ska vi inte tala om. Det finns inte vinstmarginalen. Nej, vi har ja, no, no, vi, vi inte, inte spoiler-varning nu. Um, det nej. Mm, Det är många trigga varningar i rad nu. Jag blir väldigt triggad själv. Det, det, det är ju det. Att det, det. Det finns en logik i, i det hela. Mm. Uh, det, det kanske bara tar en, en stund att, att se denna logik. Um, ju inspira alltså, tal eh äh, precis jo. jag är ju känd för för mina min förmåga vad gäller språk mm. och så med det tal jo. ja exakt men nu tänker uh. jag inte citera sitt direkt av du att uh, vi, uh, vi ska diskutera ledarskap då något, något som ja. vi är kända lite kanske skulle gå bättre av. Förlåt, jag är så exalterad över att få sitta här igen och dragla ut. Ja. Men, ja, jo, precis. har du någonting speciellt på hjärtat idag när gäller ledarskap? Jag, jag, jag kunde ju inte hjälpa mig att smög in en sådan leaders uh, management by perkele. För det är ju något ja. no, no, lite så här. Uh, hemväft och, och, och, och, och finskt och trävligt som vi kanske ska kunna diskutera lite senare i programmet, tänkte jag. Mm. Så ja. Liten teaser Visst. av vad som kommer skall. Ja. Men, men har du något sådana mer generellt? Att, Nikolaj, no. vad betyder ledarskap för dig? Och det behöver ju inte bara vara någonting sexuellt. Ja, ja vad vad ledarskap betyder för mig. Mm. No, no, no, I princip så är ledarskap är ju kanske den som, den som ska ha den sån här helhetsbild. En person mm. som ska vi säga, kanske håller i de här trådarna vad gäller helheten. Så det, och, och på så sätt kan, kan liksom se till att de här olika bitarna faller på sin plats du verkar ju ha en ganska så traditionell äh, ideell bild av en lärare äh, mer av en sån här mm. och kanske som ja. hå håller folk ja. och käppet äh, på väg åt rätt håll äh, men mm. att det finns ju många andra äh, sådana här kanske med moderna roller, det finns ju Uh, till exempel den här läran som ju är där för att så att säga låta alla arbeta individuellt men försöker vad skulle säga förstärka den här individuella potentialen men också gruppdynamiken men inte som nödvändigtvis ja. blanda sig i uh, ska vi säga, var eller hur folk maximerar den här potentialen, bara att den håller sig på en viss nivå Uh, sen finns ja. det den här uh, läraren som är ju mer, ska vi säga, arbetar för att folk ska komma överens eller för att den här gruppen uh, fungerar. Mm. Och sen finns ja. det min personliga favorit, den här uh, läraren som kommer där uh, när det är dags att visa upp sig för någon högre upp uh, i hierarkin. Eller för att komma dit och gnälla för att ingenting fungerar och sen ta den tre timmars lunchrast. De här ja. människorna så har jag ju tagit för givet det. De mest vanliga i det här landet så framförallt om de är män. Och det säger jag för att jag är en enda stor sexist och har förmodligen en kack. Men att mm. min personliga erfarenhet är ju om vi nu vill blanda in könen. Jag har inte haft så mycket erfarenhet av de här non-binära människorna i ledarskapsroller. Så. Men det är ju därför jag inte aktivt sökt upp dem och av så marginaliserar jag ju förtrycket dem. Men att min personliga erfarenhet är en kvinna på plats så har det varit bättre kontroll. Och det har också funnits en så här fungerande dialog mellan ska säga, arbetare och ledarskap. Medan om det var en man på, ja. på plats så just att du ser honom när det dags att bli utkälld eller när någonting inte fungerar eller när någon högre upp kommer dit för att inspektera annars så finns han aldrig på plats. Eller så, så gör resten av teamet det bästa med att inte blanda in honom eller blanda in honom så lite som möjligt. i ja. Min personliga erfarenhet. Precis. Ja, jag tror det där var ett ganska perfekt exempel på det. Jag tror jag tryckt alla könen lite. Så Till och med de icke-binära. Så det var ganska ja, bra. Är ganska stånd, ja. ett bra ögonblick. Ja, men, man kan ju säga att den, den investeringen har minst betala betalat av sig. Jo, jag menar att om det finns något program som försöker sätta alla på samma nivå så är det ju ett definitivt. Att här tror du att ja. vi, vi, vi bara gör narra av samma personer i tiden, men det visar ju sig att ni alla är våra bitches. Så, ja. och om det inte ja. säger lädarskap så vet jag inte vad som gör det. Ja, så, så är det där en ny slogan. Triggervarning. Konsekvent nedtryckande. Ja. ja. <laughs> Bitch-friendly. Leadership bitches? Okej. No. Nej, vänta. Jag alltså, avbryter det ja. en gång till tror jag jag. Nej, I'm for good school. Nu då. Och igen. jag men nej men axen. Nej, men nu nu bannar mig för du då tar den där ena den där ena avbrytande då och och ta det orditsystem. Hacka. <laughs> Så här. Ja. Bra. ja vi, det här är också ett ett det här är också indikativt av en ledarskapsroll. Uh, ledarskap genom terror och rädsla. Mm, mm. sant. Ja, du, du, ska, du ska rädas mitt spontana kakka Du och lyssnarna. Som jag känner lite bitches. Uh, men snälla, fortsätt. Ja, ah, tack. Ja, alltså, min tanke... Med det här avsnittet så var det ledarskap som sådant har blivit väldigt uppmärksammat, Inte minst i och med corona. Pandemin. För att det, det har ju satt så att säga, många länder, många länders ledning säga, i gungning. Om vi ser så. Det har ju varit en mycket stor utmaning. Mm. Och det har varit intressant att följa med diskussioner om vilka länder, vilka ledare som då har hanterat situationen bra, vilka som har hanterat den dåligt och på vilka sätt de här skiljer sig eller inte skiljer sig mm. från varandra. Och jag, jag använder ju nu då corona som, som kanske det här. Ska vi säga, gr grund här från, från vilken den här diskussionen kan, kan liksom fortsätta men, men jag tycker att man skulle också titta på till exempel Brexit mm. man, man kan titta på um, no, det stor, stora landet långt borta i väst uh, som, som har gått igenom fyra år med ah. jag, jag vet inte vad för typ av ledarskap man ska tala om där. Men, ah. men just alltså, man ska sagt att det här, det här som liksom tankarna kring att vad, vad, som, vad som är bra ledarskap. Både vad gäller nationell nivå, men också vad gäller säg, specifika eller enskilda företag. Så, ja. så, så tycker jag att det har varit ganska mycket på tapeten. Och, och en, en stor del av det här så har ju faktiskt fokuserat på skillna mellan så att säga, manliga och kvinnliga mm. ledare. Uh, och och, de, och de, de tycker jag att å ena sidan så har man ju väl på någon nivå ansett att det här landet, Finland har klarat sig förhållandevis bra under de här coronatiderna. Tills de bestämde uh, sig att lyssna på idioterna som att Ja okej, okay, no, men vi vi skitar väl i corona då. Gör vad ni vill. Ja. Så att mm. ja, Det var ja. ju jag, jag måste ju säga att det, det var ju kanske inte en stund jag hade den högsta respekten för vår regering. Ja. Här, nej, nej alltså jag, jag säger inte, inte inte att det här var en perfekt hantering här. Men, ja, men jag tycker bara det var så konstigt för att Folk yeah. var ju liksom så upprörda och så där, Men att finländan, jag menar, vi har ju nog en, en, en markant del av befolkningen som ju är känneligt, är lite efterbliven. Men att det var ju ändå som där regeringen sa, ja men nu är det så här. Så var ju nog... Jag, de flesta finner att ja, okay, no, det är ju faktiskt folk som dör och det verkar ju inte vara så bra. Så kanske det är okej okay det här ändå. Men efter vi hade ja. haft den där långa sommaren och i princip allting var okej okay igen. Så visste vi att allting skulle börja gå till vittan sen när skolorna öppnar och, och sen istället för att nu ändå som hålla ska vi säga, äh, ska vi säga foten ganska lätt på gasen. Så kommer ju då ja. plötsligt alla att nu är vi trötta på corona och nu vill vi inte satan ha någon sån här fans gay stuff som vi hade i våras. Så ni behöver ju börja försöka nu. Sen var ju så och liksom, okej, no, men vad tycker ni då? Vi tycker att man ska få vara på baren tillsammans. Hur mycket man vill att baren ska aldrig stänga. Ja då. Mm. inte vill vi att det ska bli jobbigt så kanske vi gör så nu då och ser vad som händer. Och nu är vi ju som fem steg mm. från total nedstängning. Så jag måste ja. ju säga med fasit i hand och vi hade ju fasit i hand redan när vi skulle ha fasit i hand. Så känns det som att kanske det här skulle vara ett tillfälle att ha lite råg i ryggen. Men idioterna gnällde ju så högt när de gjorde rätt beslut första gången. Så då var det inte roligt att göra rätt beslut igen. Så då hade vi det så här. Och det enda som skyddar ja. oss är vi vi ju inte kanske det mest så här. Sociala folket och vi, och det finns ju fortfarande en stor del av befolkningen som tog det på allvar trots att regeringen i princip mm. rullar över på sidan och fäser ihjäl sig. Ja. Men... Jag måste ju säga att det var ju inte... De skulle nog gärna kunna fortsätta visa framfötterna. Sen när saken slutat Skulle jag bara vara allvarlig och skulle jag kunna haft en väldigt coronafri höst här också. Men nej. Bara för att, att gapar så ska man göra av på sina principer direkt. Ja, alltså, jag, jag kan ju inte säga att jag... Uh, jag har så att säga, jag kan i, på något sätt gestalta uh, hur så att säga, den här uh, positionen som uh, statsminister eller som, som liksom minister eller, eller så att säga, till exempel en expert så att säga, i en ledande position att hur, hur det känns att sitta med beslut som då berör men, ett, ett, så att säga, ett helt land. Men alltså, att, okej, det, det, förlåt, alltså, det finns två saker mm. som jag vill undvika att diskutera i det här avsnittet. Det ena är USA, ja. för jag kommer liksom snart bara att liksom börja ja. gå mer okontrollerat. Ja, och jag, har, jag, har inte, jag har inte tänkt att vi ska, vi ska diskutera mer än, än att jag tyckte att det, det är ett exempel som har... Så att jag har fram den här tanken och diskussionen om ledarskap. Mm. Jo jag vet och, liksom, och vi kommer att måste diskutera det för att allting fel kommer därifrån och ledarskap nej, och optimering nej. av ledarskap så kommer det ändå att gå dit. Jag bara säger att det, det kan hända att jag plötsligt bara börjar spy och inslutar och det kommer att vara det här avsnittet. Ja. Något skedde börjar jag bara hulka och sen så kan ja. ni lika bra stänga av. Det den andra saken är just fucking corona. Men att det går inte heller att undvika därför att som du sa yeah. liksom det kommer förmodligen att uppstå något som kallas för coronalärdarskap efter den här pandemin slut. Därför att de kommer mm. att använda det här som ett dummregel för i princip hur säpe får man vara och ändå ha makten i ett land. Yeah. Men att alltså, som mm. jag bara säger, jag vet att det här är supersvårt, you guys att jag vet att det är svårt att förstå att du kan inte sätta på fan nyheterna en dag utan att det står ett jävla troll i Helsingfors att ja, men det är faktiskt så lite kunder jag får så lite kunder och de förstår i dumma dumma regeringen hur lite kunder jag har om man sitter där och liksom man försöker liksom man funderar att man fucking jävla riva ut sina ögonglober bara så man har någonting att trycka i öronen Alltså, att, men satans jävla många, det är pandemi. Att hur mm. satan är det här så fucking svårt att förstå. Att alltså, som om det fanns, om folk inte gillar koronan och det har ju kommit någon antydan om att det inte är så populärt. Ja. Men här är en fucking idé då. Sitt i era fittans fithus i satan två veckor. Och så har vi ingen korona om här. Tycker du inte om att stänga ditt företag? Tycker du inte om så här begränsade öppethållningstider tycker du inte om när du inte får gå runt och vara på stan satan varenda jävla kväll men vitt och kan du satan underhålla dig i fucking 14 dagar sitta fucking runkat i Netflix och sen har vi ingen corona oj satan satan vad det är svårt men det kan vi ju göra så vår ekonomi skulle vara mycket bättre om vi inte behövde ha så här begränsad situation. Men vi måste begränsa begränsad situation. Därför att man kan inte använda liksom fungerande restriktioner. Sätt test på varenda fitta som har färd utomlands. Begränsa de här grejerna. Och nu när de har de här öppet på barerna. Och de får, bara här, yeah. de får bara bedriva liksom sin alkoholförsändning efter en viss tid okej, okay, men vi har stängt en halvtimme och sen så öppnar vi efter en halvtimme men då får man inte servera alkohol, då får man servera annat för som vi vet eftersom ni slutar servera alkohol så då kan ju ingen få corona längre brilliant att som, varför sitter ni vuxna människor och hittar kryphål? Alltså måste man liksom ta dem i nacken och liksom typ gnida deras huvud i ett papper där det står liksom så här fakta om corona. Måste man bara visa de dödssiffrorna? Måste man ta dem till liksom intensivvården och liksom stryka dem upp längs liksom coronasjukas, liksom svettiga kroppar och som att här, här är coronavittu. Liksom, hur, hur, hur ska det gå jag förstår att det är svårt att vara den som tar huvudansvar jag förstår att det är svårt och vi har ingen diktatur och att vara lärare kräver att man är diplomatisk och andra attribut som jag har helt mm. uppenbart saknat riggevarningatgmail.com men att alltså, som men vitt då egentligen hur svårt är det satan att. Mm. För det inte så vi inte ska kunna ha bukt med den stationen. Men då skulle någon måste stiga upp och säga. Ja, ja, ja, ja. Men håll käften nu, satan. Och liksom gör som jag säger. vill du göra som jag säger så får du göra som jag säger i fängelse. You like it? How does it Nam, nam, nam, nam. Shut the fuck up, satan. Så skulle jag ha gjort. Men ingen frågar mig. För jag tydligen ingen bra lärare. Det är, väl, det är väl så. Men, men då är det ju tacksamt att, att, att den här så att säga, diskussionen om, om så att säga, ledarskap så här i allmänhet. Så kan ju vara en, en, en möjlighet för också dig att lära, lära dig någonting nytt och kanske bli en bättre ledare. Men Nikolaj, alla andra är lika smarta som jag och jag tycker alla ska lyssna på mig för jag är smartare än alla andra. Om inte det är, är uh -huh. liksom, de här kvaliteten för en bra lärare så då vet jag inte vad som är. Just så. Och så ödmjuk. Uh -huh. Det här vill jag också framhålla. Folk vet inte så att det är, hur ödmjuka är. De, de här känner Just inte så. den här fina kvaliteten också. Mm -hmm. Ja, mm. är, det, är det nu Vill du avsluta det, det där med en Woe is me Woe is me Woe, woe, woe Vad folk inte uppskattar mig till full Woe, woe, woe Och inte få jag mm. några Kompletterande avsugningar heller Nej. Värre än kommunist. Ingenting och... sånt. Nej. No. Just så. Mm. Ja men. Ja. Det, det, är, ju, det är ju så sagt att det, ska vi säga ledar, ledarskap som, vad ska man säga det definieras ju egentligen av hur du hanterar motgångar. Hur du hanterar en kris. Hur är det alltså, man börjar skrika jag... besinningslöst och gör Uh, no. Roliga imitationer no. av dumma människor med allt närande no. No. det närande röst. Det är ju kanske intressant att den där vad skulle jag säga, förnedrande stil av, av så säga, ledarskap. Det här att, så att säga, ett misstag eller, eller något annat typ av så säga, fel eller misslyckande på något sätt ska föras fram som ett varnande exempel att gör ni så här så kommer chefen att skrika åt er chefen kommer att slita sönder era, era alster framför mm. era ansikten och, och kasta den på golvet kommer att uh, kasta ut er ur sitt kontor att, mm. en, sån här, vad ska vi säga, en sån här ledarskap där, där det är en konstant att en osäkerhet eller en konstant rädsla mm. för att, så att sen när kommer den här hammaren att falla på just dig, eller mm. på mig ja. så det, det är ju intressant att det det finns ju, tycker jag åtminstone inom media, en viss äm, nästan liksom en, en dyrkan av den här typen av ledarskap. Men det är väl inte så konstigt, för det skriver ju flest spaltmätare det, det gör det. det. Det gör det ju. Men, men jag tänker också att så i, i, i, i media så här i jag, jag tittar, tittar nyligen på, på ett avsnitt av den här uh, HBO-serien uh, Industry. Okay. Och, och där sådana, äh, som, händelserna inom finansvärlden. Och därför kommer ju. Delvis så här den här typen av ledarskap: som just går ut på att, okay, att förnedra mm. andra. Och, och som liksom, du ska sträva till att vara bättre. För om du inte är ditt absolut bästa hela tiden, så kommer du att bli förnedrad. Du kommer att bli som liksom, shelld framför alla andra. Mm. Och, och det, det är ju den där, det är ju den där konstanta hotet där. Så, så jag, jag tänker så att. I, egentligen så kan det ju kanske leda till en, kort förbätt, en, en kortvarig förbättring i din produktivitet mm. som arbetstagare. Men i längden så bygger det ju inte upp förtroende. No. Ska jag åtminstone jag säga? Ja. Uh, yeah. no. uh. Om, om vi tar en titt på Amerika så finns det ju det här konceptet av tough love yeah. uh, och uh, det är ju någonting som är väldigt populärt där att uh, att du, du du sätter dig ganska hårt uh, på någon annan och uh, du i princip hundsar dem tills de har nått då den nivån som du tycker de är på. Och uh, sen ja. då, när de kommer dit. Så då börjar du behandla dem då värdigt. Uh, och att. De talar ju om det här framförallt. I sådana här industrier. Som say, snabbmatsindustrin. Och sådana här industrier som har ganska snabb omsättning. Om vad du ska kunna utföra för arbetsuppgifter. Och hur snabbt du ska kunna göra det. Men som också ja. har ganska som så här stor omsättning vad gäller nya arbetare. Och att, ja. Men där så talar de ju om det nästan värnadsfullt att liksom att, ja, ah, liksom min boss är en sån jävla har där så han rider med hela tiden. Och, uh, och, och att jag tror att de har någon sån här lite anti-hjältevördnad där för liksom den här bossen ja. som är ett äshåll mm. ja. som liksom så är Dr. Cox då Uh, för att, och så samtidigt så, så försöker man, man på något vis romantisera det här bänet och, och, och få det till någon sån här uh, symbiot för en faders figur liksom um, yeah. att han vill dig så väl och, och, och, att, och att, att det faktum att du måste förtjäna hans för det är ofta han. Hans kärlek yeah. och så, så ger liksom så här medvärde då. Den här din professionella strävan. Och sen när du yeah. när du lär känna deras egna osäkerheter och deras med mänskliga sidor. Då så blir det också mer som så sådär. Uh, det blir nästan lite som så här söta och Istället för att det är bara någon tyrann som sådär. Hundsfotera dig som det kallas. Mm. Så... Men att här liksom i Norden så ser vi ju ganska näp på det här Taflav. Att måste ju vara någonting som är ganska som så här inom väldigt klara parametrar. Att det, det finns ju bara som så yeah. långt du får gå innan, innan liksom, uh, det börjar bli så här rättsliga påföljder. Mm. Att, att som folk så tål vi ju ganska lite sån här bullshit och framförallt i Finland ja. så har vi ju definitivt problem uh, med folk som man säger sig vara av en högre klass eller för mer än andra som trackar ner på folk ja. även om finländare mm. ju kanske inte heller kända för att vara de som är som så här mest så här att ja oh, men hur är det med dig då Mm. Mm. Inte Nej. en fika -nation. Nej, Nej det, det, det är så sant Men att ja. jag tror att om man, om man säger på Bara för att sätta knar på den där Om man jämför jag säga den amerikanska modellen Och den svenska modellen Och den finska modellen Så ska jag säga ja, ja. att Egentligen så är den svenska modellen uh, På samma gång längre ifrån och närmare den amerikanska modellen och samtidigt som, så är den finska på samma gång att om man säger ser den här taggiga i aspekten så är närmare den amerikanska modellen från det finska hållet medan kanske den här mer effektivitetsbetonade modellen för vi är ganska ineffektiva i det här landet egentligen är mer närmare från den svenska modellen medan finnar och svenskar överlag medan Relativa businessmodeller är egentligen längre från varandra, ska jag säga. Om man ska jämföra de här, tror Okej. Okay. Ja, ett intressant tank. Det är ju nu. Det, det är ju nog sant att se. Om ni som tänka på den här. Är ni som att du, du behöver. På visa din ledarskap genom att just så att säga, hacka ner på andra, visst inom, eh, inom så att säga sådana gränser att du nu inte blir, blir dragen inför rätten uh, mm. där, där kan man ju ställa sig frågan att i dagens läge att, att så att säga hur, vilka är de här gränserna för att jag tänker arbetsplatsmobbning har också äh, diskuterats jag, jag tänker Uh, det har ju funnits fall här i, i Finland, och säkert har det funnits många liksom fall i Sverige mm. också Men uh, att nu det senaste som jag har varit så här mera medveten om så är igen att jag i uh, i England uh, och, och där, det, där det då har varit en utredning över arbetsplatsmobbning mm. uh, på ministernivå Okej okay. uh, och, det här, och en fråga som togs upp där i, i de diskussionerna kring det så är att vad se, liksom att i dagens läge, att vad ses som liksom arbetsplatsmobbning? Liksom att, som, mm. som en chef, alltså som en ledare. Vad har den personen för möjligheter att till exempel tillrättavisa? Mm. Vad ses som tillåtet? Det här är ju också lite symptomatiskt av egentligen vad vi har för skolsystem just nu. Och nu tänker jag dra fram det här för att skylla allting på skolan så som brukligt är. Utan det är snarare att om man tar en titt på vilka sorts elever som går genom skolsystemet idag. Så vi har ju ja. nu en generation av elever. Som på sätt och vis har vant sig vid att man kan ställa lärare. Vilka är ju nu då den närmaste auktoritetspersonen utöver föräldrarna. till en arbetsgivare. Tillrätta för nästan allt. Att det finns ju elever som har anmält sina lärare. För att de har fått läxor. Ja. Och att... Ja. Mm. det är ju som det är också någonting vi har diskuterat tidigare i den här podden men att vi ser ju också en generation som växer upp lite de här millenniumbarnen men också de här produkterna av så här curlingmammor som har ju som läft en sån här lite skyddat tillvaro där om du inte tycker om någonting eller det är tungt så får du gnälla och så kommer mamma och skriker åt någon och sen så blir det lite special eller undantagstillstånd och att de experter mm. har ju många gånger framhävt att de här människorna har ju sådana nackdelar när de kommer på arbetsmarknaden. För det första, de får lära sig ju att för det första, det finns ingen som kan komma och hjälpa dig. Det mamma kan inte komma och ja. kalla ut din mm. chef på företaget för att du måste göra ditt fucking jobb för att få pengar. Och att det finns ja. absolut ingen belöning för att inte komma först, eller att definitivt inte för att komma sist och du är inte speciell du är bara liksom en kog i maskineriet och att du har ingen möjlighet att, att, att vara särskilt betydelsefull eller göra stora inverkningar på företaget eller en sån här arbetarstruktur när du just har kommit dit utan det förstår ju som äldre generationer äh, som vi kanske att när du kommer till en ny arbetsplats så handlar det ju mest om att etablera dig och att du måste visa att du är användbar. Att du liksom inte är ett asshole. För, yeah. att, för att. Jag menar. I, I alla företag. I alla jobb som du har. Så måste ju mm. företaget. Eller de som anställer dig. Ha mer nytta av dig. Än du har dem. Annars så är det ju bara. En form av välgörenhet. Så. Mm. Äh, men att. Du måste ju ändå på sätt och vis. Fullfölja din, din grej. Och att för att. Nu hoppar jag tillbaka till äh, det här som du diskuterade då, med den här arbetsplatsmobbningen. <hör> det jag tänkte fråga dig innan du tog upp det här att att om du om du tror att den moderna arbetstagaren oavsett ålder nu då, äh, tror du att den moderna arbetstagaren kanske är en aning för känslig? Mm. Ja, alltså min... min... Tanken är att jag skulle säga att ja på, på ett på ett sätt så kan jag tänka mig att den här så att de faktorer som du nämnde här gällande gällande liksom hur dant stöd du har haft tidigare och hur det förbereder dig för, för hur du hanterar liksom, konflikter och motgångar Mm. I ett senare skede. Mm. Så, så med, med tanke på det så ser jag så skulle jag kanske kunna tänka mig att, att, att, att ja, att en, en kanske en viss ökad medvetenhet. Mm. Om att kanske de, äh, om kanske också skadliga effekter mm. av, av just ett så att felaktigt bemötande att man är, är mer medveten om vilka negativa effekter det kan ha. För att äh, där, mm. vad, vad jag så ville, jag ville komma fram till med den här, med den här tanken på till exempel arbetsplatsmobbning så är ju att äh, finns, det en, finns det en specifik skillnad mellan till exempel hur, hur du löser konflikter? Och, och så att säga att är den, är den tanken att, att, att, att, det, skulle det vara vanligare att det är en manlig chef som eh, beter sig på ett sådant sätt eller bemöter sina arbetstagare på ett sådant sätt som skulle kunna klassas som arbetsplatsmobbning? Um, no, alltså, jag tror ju, om man ser på det finska spektrumet. Ja. Yeah. För att, vi diskuterar ju i. Eller jag la ju fram i början av det här avsnittet Management by Perkele. Jo. Att det är ju inte är egentligen en ledarskapsstil. Utan det är ju mer kanske en kommentar på en avsaknad. Av sådan Att det är ju mer det här att liksom. Mm. Jag bestämmer, du ska göra så här. Och att liksom jag, får, jag går helt batshit crazy. Om du direkt lyder vad yeah. jag som jag säger. Yeah. Uh, och att jag tror ju. När det gäller disciplinära. Eller att. Så att säga. Förmedla eller kanske snarare. Verbalisera frustration. Så har vi ju i det här landet. Uh, lite problem med att uttrycka oss. Och framförallt finländska män. Så tycker jag inte riktigt besitta de här verktygen ofta där de kan förmedla sin frustration på ett acceptabelt sätt det blir mycket mm. som så man var vitt och satana bra, bra, bra, bra. att de börjar liksom ja. bara hålla på och gnälla som din morfar gör när någonting är fel och att för dem så tror jag att många gånger så kan det ju vara att de är engagerade de är engagerade i problemet och de kanske till och med engagerade i dig de vill att du ska göra bättre ifrån dig men att det du har gjort nu är ju helt åt fittan och att de är ju bara ärliga och vill berätta för dig varför det är så åt fittan och de kanske överdriver lite därför, på grund av någon personlig frustration men att om man nu då jämför med som svenska modeller som jag tycker handlar ganska mycket om just att, att verbalisera och att liksom försöka yeah. få någon att förstå att, liksom att ja men det här du har gjort nu är ju helt fel. Och att hur tänkte du nu? Och att man som på sätt och vis ja. försöker bygga en sån här förståelig mellangrund. Att den, den kan ju definitivt också eskalera eller gå fel. Men att jag vet inte. Alltså jag tycker i Finland för att jag tycker det är ett så bra exempel. Att vi hamnar väldigt mycket i just det här källande hundpositionen. Plötsligt kommer chefen och sen så blir det bara fem minuter där han står och... Vilket är helt jag antar okej, okay. som sagt när det är sån här, din pappa gnäller på det eller din morfar eller någon. Men det är kanske riktigt passande en arbetsmiljö, för det har ju också varit ja. även om det på sätt och vis bygger ett närmare förhållande, nästan mer intimt förhållande mellan uh, mellan chef, och arbetare, så är det också att det brister ju en hel del sån här respekt och det, det på sätt och vis grumlar de här väggarna så här. Men jag vet ju vissa personer, vissa arbetare som, in, som föredrar en sån här modell som föredrar där kommer någon och liksom säga som det är. För då får ju de på samma ja. gång. Men vad vittu är det då? Ja men vitto, vitto, Att liksom medan jag tror liksom det är ju som så svårt ibland att dra den här linjen mellan, men vad är mobbning och vad är tillrättavisande då? Ja. Jo. jo, precis. Och det är ju och det, det kommer ju kanske från, från det att, för människan är ju trots allt en kombination av sina tidigare erfarenheter. Och, och har du till exempel själv äh, upplevt en viss typ av ledarskap mm. äh, där, där, som då kanske skulle kunna motsvara äh, i, arbetsplatsmobbning så det finns ju en risk att, så att du har internaliserat det här som att ah, det här är ett tecken på effektiv ledarskap. För att klart var det ju jag som förtjänade mm. det här allt allt det som den här chefen har liksom lagt på mig. Mm. Och, och, då, och då tänker man att kommer man själv till en ledar så finns det ju en, då en risk att okej, okay, du för vidare. Den här. Samma. Uh, samma stilen. För att för du tänker att ja, men att det här att inte hade gjort mig någon skada. Uh, för Tvärt emot, liksom, utan, utan det där att det bemötande från min chef så, så skulle jag inte vara den, den man eller den chef jag är idag. Att man ja. snarare ser att det här är en. Det här, det här är så att säga en, en central del. I den att säga, personliga utvecklingen, det här personal growth-tanken. En veritabel dynamo av marknadseffektivitet. Ja, min alltså En sak som jag har hört om, skulle säga den finska modellen, nödvändigtvis management by Perkele, men kanske ja. snarare erfarenheten att arbeta för ett finskt företag till skillnad från ett internationellt företag. Mm. Uh, så och det här är inte bara från finnar utan det här var en, en diskussion som jag tog del av i, i textform eh, tidigare. Så att eh, både finnar och andra nationaliteter som har beskrivit, den, beskrivit sina erfarenheter inom finska företag. Både i Finland och eh, utomland som att fördelen är att. Det finns ett större mått av ärlighet där. Och det här var också någonting som finnarna själva verkar värdera ganska högt. att Jo, det var inte så roligt när liksom chefen för eller senare alltid ska lära till de här tiraderna och berk. Eller, men man behövde aldrig på sätt och vis oroa sig för att man skulle få sparken ur det blå på sätt och vis. Yeah. Och att du kände alltid som att du hade ett närmare förhållande just till den som var just över dig därför att ni kunde stå och liksom svära tillsammans, det är ett problem. Men sen blev det hanterat och sen gick ni vidare och sen var det liksom okej. Plus att när man hela tiden öppnade den här luckan för att släppa ut lite ånga så gick inte folk på sätt och vis var vara lika frustrerade och lika ofta. Man fick liksom härja lite och sen var det som bra då. Så länge man gjorde framför kunder eller liksom framför klienter. Uh, det som det som de klagar på Nå. så var väl det att mm. då, vad var det nu då? att den här mm. att ja, alltså jag försöker liksom parafrasera lite ja att konfliktresolutionen. Så blev aldrig särskilt långvarig. Att den kännetecknades snarare. Av att nu som då. Så börjar liksom två personer härja med varann. Eller att en person kommer härja. Var det riktigt allvarligt. De sa att det var mest allvarligt. Så då är en person som härjade. Och så satt alla av var tyst. Om någon sa någonting då så blev det ännu värre. Liksom. Men att. Det blev aldrig. För att i och med man hade de här. Som små utbrotten hela tiden så, fanns yeah. det all, så kändes det som det aldrig fanns någon anledning att ha en seriös diskussion på det stora planet vilka många andra företag hade att de hade de här mm. uh, ska vi säga effektivitetssamtalen nu som då, men eftersom folk stod och svor åt varandra med jämna mellanrum där så kändes det som det inte behövdes och när det kom till den yeah. här grejen så var det som att ja, ja men du är väl så här och så här, ja okej okay, no, men och kryssa på de och vad det är väl så då. Så att på sätt och vis var det väldigt mm. ineffektivt. Och att det fanns inte du kunna som bara på sätt och vis göra dig hörd och utbyta erfarenheter genom det här ärendet. Men nu är ju det här inte något omsväpande att säkert finns det många finska företag som har väldigt så här fungerande och väldigt så här respektfulla och väldigt behärskade. Uh, företagsstrukturer men det här var ju som bara det här, det här var ju en klumpdiskussion av väldigt många företag och som så här bara trender och, och allmänna uppfattningar sådär, så att ja. ärlighet vilken de fäster en visst vikt vid men också ineffektivitet vilka inte alltid var så positivt i det långa loppet mm. så någonsin Precis. sånt kanske ja ja mm. Ja, och det, det, är ju, det, det är ju kanske det att, jag tänker att om, om, du, om du i princip går och liksom har en, en stil där att det som du arbetar med eller de som tycker, jobbar för dig, om de behöver gå omkring och vara oroliga eller osäkra. Mm. Så då, då, då, då ser du ju till att den där helheten kan ju inte bli fungerande. Mm. För att, jag tror Det, det samma gäller ju också om du är, du är väldigt hands-off som, som ledare. Mm. Det finns ju en risk att om inte så att säga, de personer som du då ska leda, om det inte finns en klar bild av att okej, okay, vad är det man är här för att göra och det inte finns kanske en, en vilja heller att, att liksom ta reda på det där så då, då, då blir det ju att säga, den här, då produktiviteten sjunker om man nu mäter, mäter det så att säga, specifikt som en liksom, ska säga, någonting där du ska liksom producera enligt en viss takt mm. Har du några egna erfarenheter av bara en läda position? Uh, Nej, mm. faktiskt inte alls. Så här. Jag, jag har kanske fått uh, fått dra enskilda möten. Mm. Så, och, och där alltså jag har jag har ju varit i, i rollen av så, så expert. Och, och då den här podcasten räknas inte Nicolas. Nej, nej, nej <risat> <Klart. lacht> nej. jag har aldrig haft en ledarposition <här> i någonting över hela mitt liv. Men så går det när man har bottom. <s1> <lacht> ja, just så. Så klart måste du... <lacht> Ja, Jag hade, hade tänkt att, att, att, att, att det här skulle vara ett bildat avsnitt men men Nej, nej bildad avsnitt är olika typer av ledarskap. Ja, jag ja. minns sann ja. men, men faktiskt alltså inte hemskt ofta jag, jag märker själv att jag är, inte, jag är inte personen som först skulle sträcka upp handen ifall det frågas att vem vill ta över och så att jag, äh, vara ledare i, i det här eller vem vill liksom hålla i trådarna här. Vad tror att, du det? Nej, det, det, kanske, det, det är den där tanken på att jag är en oro för att inte lyckas. Jag ser hellre att jag håller mig till mitt och, och köter det än att jag skulle ta en risk och kanske misslyckas. Men tror du den här osäkerheten kommer från... Ett personligt perspektiv, att du är rädd att du på sätt och vis inte lever upp till dina egna förväntningar, eller tror du det är nog säkerhet att säg, dina underordnade inte skulle respektera dig eller tycka om din lädarskapstil, eller liknande? No, jag tänker, det, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nej, men att, om du skulle säga att, att, att, att kan, är... kan jag, kan jag välja kan jag välja alternativ C. <laughs> Båda avanstående. Um, no, alltså jag, jag tror kanske nog att det faller mera åt A. Mm. Där. Jag, jag, jag personligen lider med jämna mellanrum av en ganska stark så, här, så kallad imposter-syndrom. Som jag vet att jag har, har nämnt någon gång tidigare. Det är sant. Det här, är du nu i podcast Ja, äh, inte vet jag själv heller. Ja. Jag är äh, är Bara kom in helt plötsligt i min podcast och började prata. Jo, jo. No, men det, det, det. För de som inte vet så är den här Nikolaj ju bara en samling av, av olika personer i varje avsnitt. Vi bara låter ganska lika. Jo, äh, samma låda som den där Thomas. Um. Ja, exakt. Jo. Och någon gång Temo. Ja, ja, det var länge sedan mm, Ja, ja men, på den dagen så att vi börjat ja. göra alla rösterna Alla ja. röster ja. alla, alla röster som finns i huvud mm. Men alltså inkräktar tankar eller liksom att man inte hör hemma någonstans eller att man inte förtjänar sin position att ja. folk ska tro att ja. man är en lögn ja. eller så här att... Ja, alltså det, det hur att jag har kommit till den här positionen och att det är när som helst så kommer, kommer de omkring en att inse att, att, att då den här personen är här som ex i, i rollen av en expert. Mm. Och liksom att när, när som helst så kommer jag att märka att jag, jag bara är liksom en lyrendrejare. Precis. Så, så jag kan tänka mig att det äh, kanske Påverkar också min färdighet eller min, min vilja att säga. sträcka upp handen om det, om det handlar om, om så att, säga, att ta, ta någon så ledar, ledarskapsposition. Precis. Hur hade de om jag frågar så ska ställa liknande fråga till dig? Om jag har några erfarenheter av ledarskap. Ja. Uh, jo. jo, det har jag. Podcasten räknas inte. Allting räknas. Uh, <laughs> Just så. Mm. Alltså, om jag, alltså om jag ska vara ärlig så alltså, jag är en naturlig lärdare. Uh, Okej. Okay. Det är, liksom, är sådana här saker som jag tror i andra mun kanske skulle låta som skryt. Men för mig är det ungefär som att säga att, att någon är naturlig sprinter eller att någon är, du, har en talang för att sjunga. Att det är ingenting jag skryter mig Jag bara säger jag är en naturlig lärare. Att jag är bra att ta kontroll över en grupp och få dem att prestera och göra som yeah. jag vill att den ska göra. Uh, och att med det sagt så nu har jag vid valda tillfällen liksom stigit fram när det har erbjudits en lädarskapsroll. Men jag har insett att även om jag skulle säga att jag är bra på det. Så är det ofta, det är ofta tungt och det är ofta inte värt mödan. Så här. Att jag har sällan befunnit mig i en situation där jag har funnit att allt det extra arbete som jag satt in. Att leda liksom en grupp eller, att det fulla, eller det huvudsakliga ansvaret. Så har jag överensstämt med all möda och tid som jag satt in i det. Om det märker någonstans. Uh, mm. uh, för de som är intresserade så att mina, mina lärdarskaps uh, tillfällen så har ju mest varit begränsade till så här arbetsgrupper, så här, uh, teatergrupper, grupper någon, uh, som föräning, att man har lett en grupp. Människor ofta liksom är mer som så här konstsaker eller teatraliska saker eller vi, någon gång liksom inom kanske någon sån här skolstruktur eller till och med någon gång inom förändringsstruktur. Men att så till vidare det nu som det har varit frågan om pengar på bordet så det har inte varit som så, här <coughs> bara som så här volontärarbete eller så här hobby. Mm. Uh, jag räknar inte in att lära liksom gildar och så här grupper i, i, i spel mm. och så där. Um, men att men nog borde det ju också räknas egentligen. Nå, alltså, om du lär dig in på liksom 40 människor eller hundratals människor betalar ja. med social gill så nog det ju igen att man måste hantera kriser och, och så här jo. Äh, jo, så säger jag. att säga behov. Men jo. jag tänker eftersom vi diskuterar specifikt kanske lärdarskap och företag Ja alltså, men jag tänker att det, det är ju det är sant det är ju en snevare snävare bild så men, men jag tänker att så där, i, i dagens läge så tycker jag ju att absolut så är ju så att säga, den ledarskap som är liksom kopplat till det med digitala jag har funnit, till, till spel och liknande så absolut är det ju jag har funnit viktiga. vid två olika skäden när jag har intervjuat för liksom, jobb eller arbetsuppgifter så jag har jag funnit mig själv sitta ja. att diskutera till exempel det faktum att jag har lätt, Uh, så här välpresterade team i World of Warcraft um, yeah. med, med en arbetsintervjuare uh, för att de har, mm. de har känt till det och liksom alltså inte att jag har gjort det men de har känt till liksom fenomenet och frågar mig liksom just att vad, vad var det svårigheter och liksom hur man hanterar yeah. olika saker och sådär och de har tagit det som en stor fördel um, mm. men att men när jag liksom lätt så gruppen är specifikt med som så här, mer, ska vi säga riktiga eller som här, mundana saker uh, mm. så jag, jag har ju aldrig gjort någonting för en väldigt stor tid utan det är ju mest begränsat till liksom, kortare projekt. Att, liksom, där var det ju ofta för ett väldigt ja. specifikt syfte. Uh, en, en pjäs, ja. en festival en, ett upptränande och sådär. Men att med det sagt så hade det ju nog kunnat vara man har ha haft hand om de här grupperna i veckor i viss fall till och med någon månad uh, yeah. så det är ju alltid jag tycker ju det största det största, um, största såna här vad ska vi kalla det svårigheten att balansera folks förväntningar mm. jag tror att den, den stil som jag personligen tycker att jag tar är liksom någon blandning av full transparens. Och som så här aktivt uppmuntrande. Att jag, jag har fått både kritik och beröm för. Att jag använder en sån här dialog. Där jag alltid säger att jag vill att du gör så här. Eller att jag skulle behöva att du gör så här. Eller att du är du här. Jag skulle behöva att du är där. Um, och att även om det har varit. Mest positivt så är det vissa som har <coughs> den här stilen som väldigt som så här en aning och en aning som så här från oben liksom. Uh, medan jag tycker att den har varit användbar därför att det alltid <coughs> det alltid satt som så där att att liksom här är vad jag förväntar att du ska göra eller här är vad du gör nu och här är vad jag ska behöva att du gör. Ja. För att då hjälper det dem att att förstå att jag inte, att jag, jag är inte nöjd med det som händer nu eller att, vad, som, vad jag förväntar av dem. Och det har också varit lättare yeah. när man har löst kriser sig mellan två olika personer. För att de har säga men det här är din uppgift och det här är din uppgift. Du gör just nu det här du gör yeah. just nu det här. Och det ni diskuterar om här är antingen väsentligt eller icke-väsentligt. Och att nu är det jag som säger. Och att i många fall, framförallt när man har haft att göra med... <laughs> Känsliga konstmänniskor så hade det varit användbart för att de kan sätta sin frustration på mig. Men det är inte så mycket att diskutera när alla redan har varit medvetna om hur det är. Uh, den andra saken uh, som jag tycker har varit användbart, och uh, du det hur det, det var: det var en så kallad trade secret. Jo, det där pilret jag svallde kicka in nu för det. Ja, ja, jag, får, jag får inte nämna liksom, den hemliga kryddmixen. Precis. Uh, no. Ja. Men saker som jag gjorde, jag, jag gjorde ibland som så här individuella samtal. Sådär att folk fick berätta ja. vad, de, vad de ville, hur de kände. Så där det var. Det var användbart. Um, för, för, för det var just någonting relaterat till det här. Själva teamet och dra teamet framåt. Nej, jag kommer säkert på dem en yeah. minut. Okay. Um, men att det är konstigt egentligen hur snabbt folk blir bekväma med att någon fattar de här stora besluten eller att folk på yeah. sätt och vis bara går med en egen vision. Jag tyckte ju alltid det var, mm. jag tyckte ju alltid att man skulle som diskutera eller försöka få alla liksom medvetna om vad som var, som det här slutmålet och vart vi var på väg. Yeah. För så länge alla visste vart vi var mm. på väg så var det liksom onödigt att börja som så här omdefinera slutmålet så att alla kunde istället fundera på att vad var det bästa sätta att sig dit yeah. om någon börjar gå riktigt ur kurs så kunde man då ta hen och sätta sig ner och säga att, att det här du gör nu så är som så långt från vad vi resten gör så vi skulle behöva när du komma med oss hit så här yeah. och mm. inte kan jag egentligen minnas att det var det som jag minns en gång när det var en, jag skulle vilja säga på grund av att hon hade bekymmer som inte alls där till det projektet eller den här gruppen som, som hoppar helt av att hon kunde ja. ha det och hon skyllde på att hon kände att hon, hon fick inte bestämma någonting och att hon blev som så, så hunsad i princip mm. uh, men att det hon inte fick göra då var att hon, hon ville hon ville egentligen helt separat från gruppen göra sin egen grej. Som vi med våld skulle måste inkorporera den stora grejen. Ja. Medan jag och flera andra. Uh, Däribland hennes flickvän. Så tyckte att. Men det här kan vi ju inte göra. Ja. Mm. mm. Sådär. Precis. Ja. Men jag tänker att den här att stilen att man just håller, håller ganska hårt i trådarna. Mm. Så, så, så det fungerar ju i, i så här säga, projektinriktade jo. modeller. Mm. Men, men om man tänker att det blir så att säga, en, en, så att säga någonting med på en längre tid. Att säga, något någonting så att säga, som inte in, in, kanske så, så enkelt kan hela delas in specifikt i att okej okay, det här är liksom uppgifterna nu utan det kan finnas, det är många uppgifter, så att du, har, du har många saker på gång samtidigt så då blir det ju kanske inte hållbart det där för att i något skede så brister ju också ledaren <laughs> att om, mm. om de här trådarna och det här behovet av kontroll hålls på samma nivå. Men trå mängden trådar växer. Nå, jag, har ju, jag har ju aldrig haft erfarenhet av något sådant här längre. Som lärarskap, Eller som liksom på samma ställe, yeah. för samma grupp en längre tid. Uh, yeah. Så jag kan jag inte säga. Men en sak som jag vet att jag blev bättre på med tiden. Så var ju det att jag blev bättre att delegera. För att jag yeah. insåg att det är mycket bättre att ge alla en uppgift. Till exempel en sak som jag såg. Alltid när man gjorde med de här. Till exempel teatergrupperna. Så där var att. Säg alla skådespelare. Ja. Men det också är också mm. värdigt att ge alla en extra uppgift. Till exempel okej. Okay, du är skådespelare men. Du är också ansvarig för smink. Eller att okej okay, du är skådespelare yeah. men. Du är också ansvarig för bokningar Och att. Uh, och att det här kan man ändå dela upp. Man kan säga att de här positionerna måste gå ut och alla måste ta någonting. Och, mm. och är det så att det är en stor uppgift så, så kan man dela det. Och är det så att det är liksom en, en uh, mindre uppgift så kanske man kan ta två eller så där uh, Och att i så fall så blir ju din position med att du bara ser till att allting flyter. Och att alla yeah. liksom, kommunicerar på ett bra sätt. Uh, yeah. För att det är nog ganska hopplöst när man inser att man inte bara har huvudansvar utan man dessutom på sätt och vis måste ta hand om eller uppfostra en massa barn på samma gång. För jag, yeah. Min erfarenhet är alltid att om du tar för mycket ansvar själv, att alla andra mm. i princip bara får komma och göra typ sin huvudsakliga syssla och gå hem. Så då blir det väldigt yeah. mycket att de blir så förberoende. Och de börjar liksom, de känner, jag tror är så känner de att de har inte som någonting att göra utöver sin roll så de blir lite rasslösa så de måste börja fylla den här tiden med nonsens. Och den andra yeah. är att om de inte har någon uppgift som inom företaget eller vad jag ska kalla det, så då är de mm. inte lika investerade så då börjar de bli liksom bitchiga och gnälla mycket. Så att om man ger dem liksom yeah. med som sådan funktionell roll så de känner de har lite administrativt ansvar också. Så då tar man som automatiskt bort lite av den här vansligheten. För att då tror jag att de känner att okej okay, men att jag investerar i det här nu också eftersom jag den här positionen. Och för att min, min arbetsgivning ska betyda någonting överhuvudtaget så måste det här fungera. Alltså kan jag inte bara vara liksom, yeah. en gnällig skitunga nu. Ja. Yeah. Mm. Och jag arbetar med många gnälliga skitungar. Men, mm. men att så här men jag, men jag märker också att jag är liksom, jag tror jag är suverän när man behöver liksom någon som tar ansvar för en kort tid och bara får någonting att funka Men totalt främlingar eller liksom att nu vill man ha snabba resultat om man vill att det ska bli som så progressivt som möjligt. Då tror jag är helt suverän. Jag har ingen aning om hur jag skulle fungera. Att vara långtid chef. Och säga ett företag eller någonting. Inte lika bra. Jag yeah. tror jag tror som sagt att mina talanger kommer bäst i sin rätt när. Det är som sagt kort och intensivt. Sådär. Yeah. För, för att jag tror att jag kan vara ganska inspirerande på kort tid. Sådär. Att få folk... Eh, bra att jag får den där energikicken de behöver för att ja nu ska vi göra det här och så men att yeah. uh, men så, så jag har ingen aning jag har aldrig, aldrig testat på längre tid uh, men See att kan jag säga jag har aldrig behövt som att skrika eller liksom att jag aldrig behövt liksom typ svära någon ut ur lokalen eller någonting det är inte behövt än okej okay. Uh, jag tror det närmast jag kom var när det var någons antar pojken eller någonting som kom och skulle nödvändigtvis vara med och liksom skulle dessutom börja liksom, så här börja blanda sig lite. Så, yes, så fick jag liksom byggdicka lite, mm. men nu så sitter du här och håller käften och så får du gå ut. Jag har inte hålla käften, okay. men då går du ut. Så det var ju... Så det var ju en, den enda sociala och acceptavla u gånga för honom som liksom hotade med stryk. Och jag sa ja, men du kan komma tillbaka när vi är färdiga Ska vi slåss så mycket du vill. Men nu vitt du går du ut. Sen är det inte igen och vi kan ut. Han kom inte tillbaka någon vägån så vi behövde tydligen inte slåss. Men att, okay. Men, okay. Ja, men att det var ju inte någon som var i strukturen så jag såg inte som. Jag såg inte riktigt som någon lädarskapsgrej åt en eller andra yeah. håll. Men att yes. det är nog svårt tror jag att, att vara lärare för, för ett helt företag. med jag de delegerar ju också sedan näråt. Mm. Men jag tänker vad som, som platschef eller liksom huvudhanden av en större grupp. En sån typ 20-30 personers grupp och, där. Det finns ju situationer yeah. som jag har gjort. Man har varit nära det. Just om man har varit lärare. Liksom, för en, en grupp eller över sig. I någon där. Men det har ju också yeah. varit lite kortare tid. Så man kan ju också köra ganska långt. På den här inspirerande. Energin kanske. Mm. Men förr eller senare. Så blir ju liksom den här. Det här nya. Gammalt och så. Blir det tråkigt och så måste man ju börja. Liksom gnida mot varandra börja konflikter men jag vet mm. inte mina egna erfarenheter av chefer så har jag alltid varit jag har alltid uppskatta en respektfull dialog mm. men jag har också haft erfarenhet av att folk har sagt väldigt trevliga saker liksom till ansiktet men de har inte varit ärliga vad gäller Ska vi säga i framtiden av företaget eller ens egen position eller ens, ens arbetsuppgifter. Så att yeah. uh, jag har också varit runt folk som har liksom just lite så här management byperkat ibland exploderar dem. Men att jag, jag tror jag på sätt och vis ändå varit så van vid som så gamla finska gubbar. Det har aldrig på sätt och vis irriterat mig så mycket. Nu tror jag minns faktiskt vad jag skulle säga om mitt ledarskap, för det här var någonting som jag ty tyckte jag sett brister i när jag själv har arbetat för någon chef. Att okay. Det som jag försökte göra själv var att så fort det var något problem så försökte jag alltid attackera problemet, inte personen. Och det såg jag som, yeah. och det fungerar jättebra. För att så länge man som höll fram problemet. Det är som så jättestor skillnad mellan att säga att. Ja, liksom, Linda. Liksom vad fittar det här. Det här fungerar ju vitt och inte vad tänkt du. Mot att säga att. Alltså eh, Linda. Att när man, när man skriver ett sånt här utskick, Så borde man göra så här när du har gjort här nu. Och sen visa. Man talar om problemet, man lämnar ut personen, de får säga vad de har gjort, de får säga, ah okej. Okay. Och sen är de mycket villiga att fixa det. Men att när man sätter fram personen yeah. först, så blir de defensiva och att de hör inte vad du säger, och det är mycket svårare för dem att så här, rätta till sitt beteende. och yeah. de flesta arbetsplatser där jag var varit så gör de person först. Att de går alltid liksom att. Sami var vittovittov, Robin var vittovittov, Nikolaj var vittovittov. Att som, jag menar, mm. som jag sa, jag var vid gnälliga finska gubbar så jag tar det personligt. Men det känns yeah. mycket mer som så här, Nu är det något satans gnäll igen. och jag märker själv att fast jag förstår vad de säger, fast de märker sens vad de säger. Så jag, ändå inte, jag får inte liksom den där kicken av att okej, okay, men det här ska jag gärna fixa och det här ska jag bätta bättre. Utan man är en som yeah. sådär, ja, ja, vitt och är det nu, vitt mm. Så det här är nog någonting som framförallt de här finska gubbarna skulle kunna ändra på för att de, de kommer yeah. in med helt fel energi att liksom de möter inte folk på en grund där man skulle som vilja ändra sitt beteende mm. progressivt. ja. Yeah ja ju no, alltså. ja. ja, ja, alltså, alltså, ju nu precis ja jag har ju nu kvarter så att det nu nu skulle ju alltid respektive att man ska tänka sig att det alltid ska vara målet det skulle vara liksom uppbyggande. det där det där mytte alltså, ja att man ändå ska tänka att man går därifrån och, och ser att okej. Okay, att man har ett en, en en en väg framåt nå no. Alltså jag har läst liksom flera böcker om lädarskap och sådär och där så stod det ganska klart och tydligt att du måste alltid utgå från att liksom din underordnade som vill prestera så bra hon kan, handla hon kan yeah. du måste alltid utgå mm. från det och, yeah. och därför så måste du också närma dig alla de här situationer du vill så att säga correct their behavior uh, Uh, med att liksom, du måste identifiera vad problemet är och så om möjligt så ska du också presentera en lösning. Sen så ska du låta dem kommentera det och sen så rättar du deras um, vad heter det tillvägagångssätt, liksom deras approach uh, ja. och sen så återkommer det till det och sen blir det blir en förbättring för att det är det mest yeah. snabba och progressiva sättet framför och det är det som bygger mest ömsesidig respekt. Yeah. Och det står klart och tydligt att en sån dialog kan inte has om du gör den A personlig eller för personlig eller B liksom börjar sätta in en massa emotion i den. Det att då blir det en mm. annan dialog och det har ingenting att göra med det här förändrandet av beteende. Precis. Uh, och det är som yes that, that makes sense Yes. Mm. men men, alltså, men har du någon erfarenhet av, av chefer eller överordnade som, som kommer in med mycket emotion eller, eller som så att säga mer attackerar mm. dig med problemlösningen än, än ger dig en chans att att no. reflektera över ditt beteende No. Jag skulle säga att jag, jag har haft tur skulle jag väl säga så här gällande vad gäller chefer, här, i det de jobb som jag har haft att, att, att jag, jag har upplevt dem som, som liksom för förstående och så här på många sätt som liksom, ska just mer liksom, diskuterande att det, det kan ju ha, att göra med att. De flesta av som har varit eh, lite inom liknande bransch så att, där deras egna utbildning har varit. Mm. Så att, de, de har kanske en referensram som är liknande min egen mm. Vilke, vilket jag ser att ha, ha, har varit i fördel där. Um, jag, har dock, jag har dock upplevt när vi har jobbat mm. Så att det har varit i två olika chefer som har haft så att säga, personal i, i samma kontor. Mm. Och, och man har fått se hur så att, den, den andra teamets chef har betett sig. Så, så där, där har jag ju kanske fått, fått bilden av så att säga, någon som vad ska vi säga, så här blanda sig i de minsta lilla detaljerna. Mm. Och, och skulle så här, riktigt ha liksom micromanagement av allting och, mm. och så ställde, ställde en massa krav som just ledde till äh, egentligen enbart till konflikter inom det här teamet Det var en sån sak och, som de lyft fram jag minns inte om det var i de här böckerna jag läste eller bara någonting annat. Något där att Men det var ju mer att de identifierar sådana här stilar. Och att jag ja. vet att där har jag. Jag undrar där om jag kanske har problem själv. Men att vara nåt där så mycket när man är en förälder med små barn. Så där. för att jag tror att jag är en sån där person som vill optimära där att jag anser att yeah. det finns ett sätt att göra någonting som är bäst så tycker jag mm. att då ska man göra så att jag jag brukar försöka hålla tillbaka med andra människor jag, jag försöker hålla tillbaka med med liksom min, min flickvän och mina barn när jag kan men jag märker att det är svårt att det pikar mig för att jag så okay. tänker jag en sak som att jag säger att någon diskar på ett väldigt inoptimalt sätt så känns det som att jag skulle vilja säga någonting, som att uh, har du yeah. förde så här eller du tänker på jag så här men att man inser ju att vissa saker måste man bara som, låta bli ja. man måste låta någonting gå bara och att, yeah. uh, och att jag inser att många saker som jag gjorde i de här grupperna jag lädde, eller liksom de här små samhällena, föreningarna som är byggt upp här och där så att yeah. det var ganska mycket liksom min stil och mitt sätt att jag nästan får kära vissa standarder på folk och att jag tror främst för att det var inte så många som sa någonting eller det var inte så mycket mothugg men jag tror även om det ska komma så ska jag ha sagt okej okay, men har du någonting har du någon bättre i idé ja yeah. Och om det inte ska vara en bättre idé För jag är ändå sist och slutligen Ganska vill att ändra mig Om man presenterar mycket bättre alternativ Men jag är yeah. också Medveten om just det här Där någon ska blanda sig i varenda Satans liten sak och man är så, Men fuck mm. off nu Vito. Så vad satan spelade för roll liksom. Jag får väl välja själv Satan vad det är för vad det är för liksom avslutande ja. fras är det här jävla mejl mm. men att de identifierar ju att liksom de här cheferna som inte ledde team så mycket som att de försöker skapa en grupp av mm. <här> välkommen tillbaka att, äh, mm. att som jag sa att liksom att de här cheferna som inte försökt som lärde en grupp så mycket som de försöker skapa en samling av minimis i princip ja. att alla ska vara som så här miniversioner av dem mm. och, och de njöter lite bra lite av att de här personerna så kunde aldrig fullt vara dem men de krävde ändå att alla skulle emulera dem så mycket som det bara gick ja. och att ja, det funkar ju aldrig och de sa ju att det, det värsta var att individualitet och så här andra infallsvinklar som är superviktigt. Och liksom det mest värdefulla som en arbetare kan tillföra en grupp eller ett företag, eller någonting, så går ju helt förlorade de. Yeah. Så det är helt fel från början till slut. Ja, så. Det är ju klart. Jo. Och igen, så att det blir ju inte. Det, det är ju svårt att också få ett. Ett team kan ju inte fungera heller Det kan ju inte ens försöka bygga upp En, en, liksom en fungerande vad ska vi säga, Ett fungerande team Ifall det, det, det är den där den typen av ledarstil Som, som finns där För att den, den att den kommer hela tiden att Det kommer hela tiden att måste jobba så I en uppförsbara. Jo, men jag tror ju liksom för att, för att den här andra sidan av det här argumentet har så småningom börjat avrunda. Jo, jo. Um, det handlar ju inte alltid bara om chefer. Som är liksom fint. Nah, nah, nah. för att nu, för att ha de här uh, observationerna så utgår vi från att arbetarna i fråga är normala. Eh, att, jo, jo, absolut. Inte, jag menar vi utgår från att både du och jag är liksom aktiva och flitiga arbetare. Vilka ju nödvändigtvis behöver vara sant. Eller det kanske inte Precis. behöver vara sant i varenda scenario. Mm. Uh, Men att det vet ju både då och jag och det vet ju alla som lyssnar på det här. Vilka är ju som bekant uh, din mamma och möjligen 1,4 andra personer. Så hej, hej allihopa. Att... Det finns ju väldigt många personer, individer, fenomen på den moderna arbetsplatsen som bara gör existensminimum och inte en gnutta med. Ens och resten av sin tid, så spenderar de ju i princip bara att göra saker svårare för andra och klaga över hur ovärdeliga de är för företaget eller gruppen och hur ingen ja. förstår och uppskattar dem till fullo. Så i de här fallen så känns det som att jag och jag tror med parten av alla andra människor bara önskar att det ska komma en riktig översittare till chef och bara i princip dundra in uppenbara sig en åsknall och bara liksom bara vad det är för fel med dig och liksom i princip bara hålla på i en timme och svära så att liksom gardinerna ruttna bort och liksom näsan kroknar att man bara sitter och liksom hoppas att oj snälla, att liksom, satan själv på den här människan så stor spark i arsla att liksom, hon aldrig kan sitta ordentligt med. Men det händer ju tyvärr nästan inte. Är det konstigt att de mest oproduktiva och lata och alltid genom jobbiga människan för arbetsplats. nästan aldrig de som blir Mm. Ja, möjligen jag Det finns ingen värre känsla i hela världen än när du har en totalt ineffektiv chef och liksom absolut oproduktiva och jobbiga kollegor. Ja. Det är nog... Oh. Ja. Får, jag, får jag fråga? Är det, är det så du känner, känner dig när du... När, när, så att säga, du, du är den som behöver, behöver diskutera mera i avsnittet och jag lutar mig tillbaka och säger ibland att bra fråga Nikolaj jag tycker det där är en så dum fråga, du vet att det är inte så jag känner jag har, jag har aldrig tänkt på dig som en kollega See, det där är en bra mm. ett bra exempel på arbetsplatsmobbning. Du fått ta upp ja. det med chefen på måndag. Uh, jo, nämen um, ja, Nikolajs ja, otillräcklighet och sida. Att har det hade funnits moment i din professionella karriär. Uh, när du har önskat att det skulle komma in. Uh, den där... Uh, och... Jag glömmer alltid bort hans namn ah, Någon att den där satanskocken som svär hela tiden Gordon Ramsey Ja, men har aldrig önskat att liksom Gordon Ramsey skulle komma in och bara liksom Sätta, anfalla Dyka som en hök på en av dina kollegor Och bara liksom börja Gå hårt på alla mjuka bitarna no. Alltså jag, jag tror det Ja Ja alltså, Det här är ödmjukt för liksom Fuck yes, här är min lista Jaha, Men, Ja, ja. Kanske vill försöka se det Se det goda i, i alla Människor omkring mig Det här är ditt första misstag mm. Så är det så, så, så, så, så vad, vad lär vi oss Lamsås! av det här? Liksom? <laughs> ja. <laughs> ja, det var det. Så kommer att ta två brödskivor och stoppar dem på var sida om ditt huvud och fråga liksom att, What are you? Och det är, för, det är för enda du kan svara I'm a shit sandwich. <laughs> ja. Det är introspektion som heter du ja, oh. ja så ja. Ja. Äh, men där, äh, ja men det där äh, ja men det är vad vad är det om ledarskap har vi har vi knutit ett fint litet äh, en fint liten rosett på på det här paketet som är som är management by Perkele ja no, vi har väl så att säga berört ytan att det finns ju många modeller och många strukturer jo. och många filosofier vi skulle kunna mm. diskutera uh, men, men vi lovar ju varandra att det här, här skulle bli en timme långt avsnitt och det är det ju inte Nej. det är det inte. och så. det är helt på grund av sviktande ledarskap ja. Ja. Vi, vi, vi säger så ska vi då gå tillbaka till, tillb till början Gör om, gör bättre. Uh, nej. Att vi måste liksom acceptera vår professionella struktur så som vi måste acceptera oss själva. Att Vi är, okay. vi är liksom ja. timida och otillräckliga internetsutenörer ja. som inte har vare sig fallenhet eller, eller inspiration nog att göra vettiga avsnitt. Ja. Vi förfaller liksom ja. så här idogt i, i, i, i Islanda av kvasi-intellektualism och kallar det för ett avsnitt. Ja. Och sen vacklar vi i ja. mörkret tills vi antingen hittar varandras darrande händer eller någonting som kan duga som en avslutning. Ja. Och där i så, så ligger du då, liksom hemligheten bakom triggervarning, mina damer och herrar. Och yes, jag stal din jävla replik för att fuck you, that's why. Mm. Mm. Ja. Så, är, ni intresserade av att, är ni intresserade av att bli en bra ledare? Lyssna inte på det här avsnittet. Kanske vi skulle behöva vi... liksom en så här bra ledarskap på den här podden. Kanske vi skulle ja, skaffa ja. en med som så här eh, devoterad chef som skulle blanda sig i både ja. ämnesval och ja sitta och skynda på ja och som så här talk yeah. så att så här skulle ni kunna göra och liksom kanske en aning mindre rasism och lite mindre nu personliga påhopp och försökna avsluta yeah. då inte orka och sitta och lyssna en halvtimme timme såhär mm. så och, och le medan ni pratar för lyssnarna hör leendet just så mm. ja. ja men låter, låter jättebra kanske mm. då kanske man det är, det är bättre än vad vi har nu med tanke på att vi knappt kan leda ut oss själva ur den här papperspåsen. Tror du man hör det? För jag är ju som suttit nu och, och liksom visar båda långfingrarna åt micken i 113 avsnitt. Tror du det hörs som enda ute i lyssnarskarna? Alltså jag tror att de har, de har liksom dina, dina in instuckna så du i öronen att de liksom möts, <laughs> ja. möts någonstans vid corpus callosum. Ja, det är att det inte finns så mycket emellan. Ja. Men okej. Okay. Ja, vi, vi kan ju sätta någon fin på det här. Då. Att liksom, vad, vad tror du den, den ultimata lädan är? Du får inte säga Hitler. Att... <laughs> vad, jag bara gardära lite. Jag vet du kommer att säga. Att... Ja. Att liksom om, om du, om du ska få Välja din chef. Vad skulle hända ja. för kvalitär? Liksom vad, vad skulle... Vad för kroppsliga liksom, ditt ideal av en... Av en fantastisk chef? Uh. jag antar gott länskap. Ja. Något som jag är så är det ju det där. Någon som ger ger dig som som arbetstagare, någon som ger dig känslan av att du är delaktig. Du, mm. är, du är du är faktiskt, att säga, din, äh, din input uppskattas. Så hur mycket och inklusivitet? Hur, äh, ja. Mm. Och, och du då? Ja, ah, vad är allt jag tänker att det, det kanske är en, en, en viktig, viktig grej där. Jag tänkte att jag håller det, håller det hela kort. Ja, när jag tänkte vad som så, så begränsade. Jag tror du hade kanske lite mer insikt över den långa avsnittet. Så här, mer attribut som du skulle vilja säga i din, i din perfekta lärare. Men, men du nöjer dig med, med dem där. Nej, men Jag tänker, jag tänker så att, säga att det där är en, är en central grej. Och jag tycker att det, det liksom... Om jag ska liksom behöva plocka ut så tycker jag det det där, men också, Om du vill håna hela den här långa diskussionen vi har haft med en sån här minimalistisk definition så där, det är helt okej okay ja. för mig att vi inte behöver, vi behöver. Ja. varken du eller jag eller lyssnare lära oss något nytt i de här långa ja. mastodontavsnitten Fuck it! Ja. Mm. Så är det. Mm. Nå, jag frågar igen då Nå, vad anser du då att det en viktiga egenskaper eller, eller attribut för, en, för den perfekta ledaren. Mm. Stora tissor! Trygga